Десять? Ніхто не дасть відповідь на це запитання. Тільки час, в переломні моменти якого з'являється не один десяток таких особистостей. Для отримання незалежності України Василь Стус і Вадим Гетьман, В'ячеслав Чорновіл Таліна Костенко і сотні інших людей. Пролог. Риське помор'я 1988 року. Скільки романтики! Якщо заплющити очі, уявити Альпи, то таке відчуття, що ти десь у Швейцарії чи Австрії. Вадим Гетьман був тут у 70-х з дружиною. Вони провели п'ять чудових днів у його колеги по роботі. Це риский бальзам. Валдіс протягнув пляшку, закорковану сургучем. Маю надію, що взимку будете мене згадувати з вдячністю. Коли Валдіс через стільки років знайомства зателефонував і запропонував зустрітися у ресторані на Набережній, Вадим одразу погодився. До закінчення офіційної зустрічі з фінами щодо обміну досвідом у фінансових питаннях, яка відбувалася у Ризі, залишалося ще півгодини. Де цей ресторан, Гетьман знав. Він подивився на годинник. «Двадцять хвилин на машині, і я на місці. Тому не спізнюся». Під'їхавши вчасно, Вадим припаркував машину і увійшов до зали ресторану. Це був старовинний будинок готичного стилю. Між столами тихо ходили офіціанти, лунали звуки саксофона». Як на вечір, у приміщенні відвідувачів було мало, але це пояснювалося гарною погодою. Адміністратор провів на терасу, де на нього чекав худорлявий чоловік. «Вибач, що так, без офіційного протоколу, покликав тебе на зустріч». Вони міцно обнялися. «Зустріч без кроваток». «Ну, ви завжди були ближче до заходу», – Гетьман засміявся. За півгодини після тихої бесіди Вадим сказав. «Я захоплююся вашою сміливістю. «Ви так прямо про це говорите?» «Так, ми говоримо про це, але не з усіма. З вами можна і треба, тому що наші бажання збігаються. Свобода і незалежність». Чоловік узяв кавник і запропонував співрозмовнику долити напій. Отримавши згоду, наповнив маленьку філіжанку і продовжив. «Ось, будь ласка, це проєкт нашої декларації». Він простягнув співрозмовнику теку. Чоловік став читати. Чим більше він заглиблювався у прочитане – тим більше емоцій виражало його обличчя. Валдіс продовжив. «Ми просимо вас підтримати та висунути свій дзеркальний документ. Більше ніхто не ризикне. Тільки ви, українці. Прибалтика та Україна ніколи не припиняли боротьбу. Завжди хотіли вибратися з обіймів старшого брата. І 1988-й. Перебудова, скрутне економічне становище… Все вкупі поставило країну Рад в такі умови, коли республікам Радянського Союзу можна було підіймати питання про незалежність. Окриленим поспішав Вадим Гетьман до Києва. Він уявляв, як розповість і покаже вірним друзям та соратникам прибалтійський документ. І він не помилився. Чорновіл. Ось хто оцінить цей шедевр. Він сміливий. І Гетьман може з ним поділитися своїми поглядами на побудову незалежної економіки. Чорновілу вдалося згуртувати навколо себе таких же сміливих людей і створити громадське об'єднання – Народний рух України. Якщо В'ячеславе не змогло зламати всемогутнє КДБ, то ніхто не зможе. На початку 1988 року керівництво Радянського Союзу засудило Чорновіла за його дисидентську діяльність, яка загрожувала радянському соціалістичному ладу і вирішила позбавити його громадянства, вислати з країни. Як це відбувалося? Людину садили на літак, зачитували про позбавлення громадянства, відбирали паспорт і виганяли з країни. Літак відлітав уже з біженцем, якого готова була прийняти країна, що погодилась дати притулок такому бунтарю. Але В'ячеслав Чорновіл через західні ЗМІ звернувся до лідерів усіх західних країн з проханням не брати його. І всі країни відмовилися надати йому притулок. Тому спроба комітетчиків вигнати Чорновіла з країни стала просто посміховиськом. Коли Гетьман показав документ В'ячеславу, то реакція була навіть більш емоційна, ніж він міг собі уявити. Чорновіл забрав декларацію з собою. Домовилися зустрітися за 10 днів. Ми не знаємо, про що він радився з побратимами. Але ця декларація була черговим цвяхом у кришку труни Радянського Союзу. Перші монотонні удари почали завдавати європейські країни, а тепер і прибалтійські. А контрольний удар приготувала Україна. Зустрілися Гетьман і Чорновіл на черговому засіданні якоїсь чергової комісії. В'ячеслав показав очима – треба переговорити. Гетьман кивнув і перевів погляд на двері кабінету. За 10 хвилин, без сторонніх, почав розмову. Я проаналізував ситуацію і прийшов до висновку, що Українській Республіці потрібна своя валюта. «А ще краще й своя країна», – відказав Чорновіл. «Але поки почнемо з декларації». Ми уважно вивчили, обговорили і згодні з латвійськими друзями. Ось наш варіант. Він простягнув гетьману теку і зауважив. Прочитаєте пізніше. А з приводу своєї валюти я згоден. Але як це зробити? Чекаємо ваших варіантів. Рівно два роки минуло з моменту цієї розмови. У РСР пройшла довгий шлях, в кінці якого Верховна Рада на позачерговій сесії проголошує Акт про незалежність. Ось хроніка подій. 17 квітня 1989 року Верховна Рада Литовської РСР приймає декларацію про суверенітет республіки. 28 липня 1989 року Верховна Рада Латвійської РСР приймає декларацію про суверенітет республіки. 4 травня 1990 року Верховна Рада Латвійської РСР приймає декларацію про незалежність республіки. Липень 1990 року. В Україні вводиться паралельна валюта – купони. 16 липня 1990 року. Верховна Рада України приймає декларацію про суверенітет республіки. 19 листопада 1990 року. В Києві підписано Українсько-російський договір про взаємне визнання суверенітету двох республік. 8 січня 1991 року. Зіткнення у Вільнюсі. 13 січня 1991 року. Єльцин підписує документи про визнання суверенітету Української і трьох прибалтійських республік. Сцена перша. З аеропорту імені Шарля де Голя злетів літак Руслан. Він набрав висоту і взяв курс на Київ. Це був один із сотні рейсів, якими доставляли гривню з Європи вже декілька місяців. Щоразу вантаж супроводжував Валентин Зорін зі своєю командою та представником відправника. Через дві хвилини після зльоту потужний звук удару, дивний та несподіваний. Здавалося, що на частині скла зі сторони першого пілота з'явилося дивовижне дерево з розкидистим гіллям. Скло дивом не розсипалося, а лише вкрилося вигадливим павутинням. Ситуація для пілотів така, яку не раз відпрацьовували з екіпажем. Перший пілот сказав «Слава Богу! І дякувати інженерам з КБ Антонова за тришарове скло кабіни. Але можна повернутися назад до аеропорту Шарля де Голя». На борту цінний вантаж, і ми не можемо ризикувати. Проаналізував ситуацію. Ми заправлені паливом під зав'язку, і не зможемо сісти. Летимо до Києва. Вирішили провести часткову розгерметизацію кабіни і знизити швидкість. Екіпаж діяв злагоджено і професійно. Зорін був впевненим у льотчиках. Вони знали свою роботу та робили її невідмінно, а він робив свою. Руслан – унікальний літак. Ним управляли тільки досвідчені пілоти. Коли він заходив на посадку у світових аеропортах, збігалися працівники усіх наземних служб, щоб ближче роздивитися цього чудове летня – гордість України. Три години польоту здалися вічністю. Пілоти здійснили посадку в заданій точці. Київ зустрів чудовою погодою. Сонце вже сіло за обрій. Як чорт з табакерки, з темряви до трапи літака вискочила чорна машина. Повільно опустилося скло. Валентин, спускаючись по трапу, без слів зрозумів, що приїхали по його душу. «Щось неординарне сталося, коли вже сам завітав». Зорін підійшов до машини, з авто йому сказали коротко, по-військовому. «Сідайте до мене, Зорін». Прийнявши пасажира, автомобіль помчав у ніч. Під'їхали до сірого будинка на Володимирський. Скільки разів Валентин Зорін, кадровий офіцер, був у будівлі управління розвідки? але йому завжди було спокійніше у спортзалі, а не в кабінеті. Ви професійно організували доставку гривні з країн Європи. Слід зробити доставку з Канади. Але літаком дорого. Ми прийняли рішення скористатися цього разу морським шляхом. У цій ТЕЦі вся необхідна інформація. Прошу ознайомитися. Чекаю на ваші пропозиції. Леонід Савчук передав ТЕКу Зоріну. Скільки я маю часу на підготовку операції? Запитав Валентин. 72 години. «Дозвольте приступити до виконання завдання». Він сів за стіл у сусідній кімнаті і почав читати. Через дві години встав, передав документи Леоніду Савчуку. Я зрозумів. «Дозвольте виконувати». Злегка схилив голову і вийшов з кабінету. Валентин Зорін – досвідчений боєць, на рахунку якого багато бойових операцій. Але ця справа дуже важлива. Від її виконання залежить доля молодої держави, прямо як у Шекспіра. «Бути чи не бути». Життя виявилося цікавішим, і шекспірівські пристрасті чекали на нього вдома. Валентин зайшов до квартири, вмикнув світло і почув якісь дивні звуки. Чи то шепіт, чи то стоїн. Пройшов до кімнати і побачив улюблену доньку в обіймах хлопця років за 20. Дочка, дівчина 18 років, студентка, вирішила приємно провести час зі своїм хлопцем, з яким потайки від батька подала документи до Радсу. Романтичний вечір було перервано приходом батька на найцікавішому місці. «Тату, ти вже повернувся? А чому так рано?» Аліса встала з дивана і поправила зачіску. «Як вона виросла?» «А я й не помітив». Промайнуло в голові Валентина, але в голос він сказав, звертаючись до хлопця. «Попрошу вас залишити мою квартиру». Хлопець встав і попрямував до дверей. Але Аліса прихопила його за руку. «Тату, ну навіщо ти так?» «Я хотіла тебе познайомити зі своїм хлопцем завтра, але ти вже вдома, тому дозволь відрекомендувати це». Але Валентин перервав її на півслові. «На цьому й зупинимось. Мене не цікавить його ім'я». Я все сказав. «Ти йди до своєї кімнати, а ви – на вихід». «Чому Аліса так зі мною? Адже я бажаю їй тільки добра. Рано їй ще думати про хлопців. Навчання. Ось про що повинні бути її думки». Але дочка вперше не послухалася батька. Ах так? Тоді ми підемо з квартири разом. Було вже близько години ночі. Переживаючи за дочку, Валентин вийшов на балкон. Вдивився у темряву. Досвідчене око спецпризначенця вловило якісь тіні у дворі сусіднього будинку. Він швидко взувся, вийшов з квартири. І якраз вчасно. З темряви назустріч Алісі та її хлопцю вийшли п'ятеро осіб. В руці одного з них був ніж. Зорін не став чекати удару, до якого вже приготувалися хулігани. Повернувшись до хлопця і Аліси, він крикнув. «Забери її швидше, а я тут розберуся». Виділивши з поміж нападників хлопця з ножем і не випускаючи його з поля зору, він спробував домовитися з ними. «Хлопці, йшли б ви додому. Тут небезпечно вночі». Хулігани почали його обступати, роблячи коло. Зорін став обличчям до нападника з ножем. Бо зрозумів, що він найнебезпечніший у цьому розкладі Хлопці не переживали Для них він був звичайною терпілою І відібрати в нього гроші – то справа часу Але поговорити не вийшло Довелося переходити до радикальних дій Випад Перший лежить Ще один випад І другий цілує рідну землю Група нападників, здогадавшись, що сьогодні не їх щасливий вечір Стала заткувати до арки, промовляючи – «Гаразд, громадянин-начальник, помилочка вийшла. Ми йдемо». Впоравшись з нападниками, Валентин вирішив більш помірковано проаналізувати ситуацію з дочкою. Але, повернувшись додому, нікого не застав. «Пішла таке, «Гаразд. Поговоримо пізніше». Узяв блокнот, став на аркуші малювати якісь схеми. Потім узяв з полиці морський атлас і заходився уважно вивчати карти і схеми, щось відмічати у записнику. Зробив собі чаю, набрав на телефонному апараті номер, за яким відповідали завжди, у будь-який час доби. Трубку зняв черговий за чотири гудки 2308. Машину за адресою, звично промовив він. «Так, маю 20 хвилин. Цього достатньо, щоб прийняти душ і щось перекусити», – промайнуло в голові Валентина. Зазирнув до кімнати дочки, впевнився, що її там не було. «Шкода. Я думав, що встигну поговорити», – подумав він. Сцена 2. Впевненим кроком, зайшовши до кабінету Савчука, Валентин сів на запропонований йому стілець. Для проведення успішної операції вам потрібні сім осіб. Савчук передав список Валентину та зауважив. Вони вже рік, а деякі й більше у нас не працюють. Після розвалу СРСР ми вивели їх з системи для подальших дій. Вони зараз у півлегальному положенні, вливаються у звичайне життя, працюють, навчаються… По-перше, потрібні люди, які не працюють у канторі. По-друге, здатні проводити довгий час у замкненому просторі, бути терплячими, обережними у поводженні зі зброєю, переносити морську хитавицю. «Я зрозумів», – сказав Зорін. Генерал подивився на наручний нагородний годинник і запропонував. «Так, зробимо перерву. Зараз у мене зустріч. Чекаю на вас через дві години». За 10 хвилин до кабінету Савчука зайшов голова Національного банку України Вадим Петрович Гетьман. Високий, привабливий чоловік. Його відмітною рисою було красиве і густе чорне волосся. Завжди дбайливо укладене. Вадим Гетьман розповів подробиці про вантаж, адже для вибору судна слід врахувати то Купюри номіналом 50 і 100 гривень. Знадобиться понад 200 контейнерів. У нас стільки немає, тому частину заберете в Італії. Частину завантажити в Україні, а решту нададуть канадські колеги. Веземо під виглядом гуманітарної допомоги від канадської діаспори. Уважно вивчивши список кораблів, теплоходів, суховантажів. Враховуючи особистості капітанів, зробили вибір на користь суховантажу Чорноморського морського пароплавства Петро Олійников. Керуєним досвідчений капітан, який пройшов складні маршрути в цих акваторіях. Нарада продовжувалася десь півтори години. Зорін повернувся до приймальні Савчука. Побачив у коридорі Вадима Гетьмана. Йому подобався цей громадський діяч. Серйозний і розумний. Він усе продумав з грошовими знаками. Від дизайну до друку. Сам їздив у інші країни. Дивився потужності, вів перемовини. Свою роботу виконав. Гроші надрукували. Тепер настав час Зоріна. Доставити їх в Україну цілими і неушкодженими. До цього грошові знаки перевозилися з Європи літаком. Це було дорого, але безпечно. А ось морським шляхом, та ще й таку кількість – перший раз. Валентин міг розраховувати тільки на сім чоловік плюс один представник Національного банку. Всі, щоб не викликати підозри, оформлялися як члени команди – моряками, мотористами, радистом. Розмова із Савчуком тривала кілька годин. За три дні Зорін мав подати на озгодження варіанти операції. Генерал нагадав – «Ти не забувай, що план операції буде затверджуватися там». Він підняв палець. «Нагорі». «І контролюватися теж. Тому чекаю за три доби у себе». Сцена три. Команда, яка мала вирушити із Зоріним, була дійсно унікальною. Перш ніж потрапити до групи швидкого реагування, кожен з них пройшов жорсткий відбір. З тисячі вибирався один. І це була людина, яка вартувала тисяч. У кожного були відмінні якості та вміння. Якщо вони щось робили, то це було на п'ять з плюсом. І першим у цьому списку йшов Юрій Карпушин із позивним «Карп». Він уже два роки не працював у групі, але тримався у формі. Як колишній спецпризначенець, він розумів, що форму втратити легко, а потім роками відновлювати. Тому чотири рази на тиждень відвідував спортзал. А щоб не викликати підозри у одногрупників, усі студенти десь підробляли. Ввечері працював викидаєлом у нічному клубі. Хоча це не відповідало його статусу, але дозволяло вдень займатися на третьому курсі інституту. Свою роботу він виконував старанно і з радістю викидав із закладу мажорів. Вони, як черв'яки, вигиналися в його сильних руках, щось кричали і чимось погрожували. Але він витягав їх за двері та просто розтискав руку. І мамчені синочки падали на землю, швидко схоплювалися і бігли до своїх крутих авто. А цей відвідувач був не схожий на постійного клієнта нічного клубу. В ньому вчувалася військова виправка. Тому, коли він підійшов до Карпа і назвав ім'я та пароль, Юрій погодився відійти з ним у бік. Вони про щось пошепки переговорили, потиснули руки і розійшлися. Відвідувач пішов у ніч, а Карп – на своє робоче місце. Але був він якийсь надиво спокійний. Вранці, не лягаючи відпочивати після нічної зміни, він пішов на заняття в інститут. Другий номер списку – Антон Бабанін з позивним «Ботан». Діамант серед електронників. Він був зовні суцільна протилежність карпу. Невисокого зросту худролявий. Про таких кажуть слабак. Але це хибна думка. Як і його окуляри зі звичайним склом. Хоч він і був технарем і міг з чого завгодно зібрати радіо, але спорт поважав і займався регулярно. Вдень торгував на радіобазарі платами, діодами і різними деталями. Займався цим два роки після виходу із контори. Навчався заочно на психолога. Це давало йому змогу вивчати психотипи людей. Уже хвилин десять якийсь хлопець перебирав на його розкладці мікросхеми, але нічого не вибрав. «Може, вам допомогти?» – запитав Антон. «Так, ви можете мені допомогти». Хлопець схилився до вуха продавця і назвав пароль. Він щось почав говорити. Слухаючи його, Антон ставав усе серйознішим та уважнішим. «Ви згодні?» – запитав хлопець. «Так», – відповів Антон. «Я все зрозумів і погоджуюсь. Тоді чекаємо на вас», – сказав хлопець і зник у натовпі. Складніше було з третім номером – Еріком Куртовим з позивним «Німець». Він після смерті батьків перебрався з родиною за місто. І треба ж було його синові Микіті залізти на горище і знайти цю злощасну коробочку. І що йому тепер з цим робити? Ерік сидів у саду і розмірковував. Мухи настирливо кружляли над ним і все намагалися вкусити. Він відмахувався і не міг зосередитись. І така його взяла злість. «От зараза, щоб ви подохли!» «Набридли?» Біля паркану стояв хлопець. «А дихлофосом не пробували?» Ерік уважно подивився на незнайомця, але нічого не сказав. «Можна вас на хвилиночку?» Не вгамовувався незнайомець. Ерік повільно підійшов до паркану. Хлопець назвав пароль. Про що вони говорили, не було чутно. «Скільки маю часу на роздуми?» – уточнив Ерік. Їсть похитав головою. «Боюся, що мало. Він чекає вас за 24 години там, де я сказав. До зустрічі!» Хлопець пішов, не озираючись. У цей день йому необхідно було відвідати ще кількох людей зі списку, який дали йому для виконання. А обговорювати команди начальства він не звик. Сцена 4 Наприкінці червня стає темно не раніше дев'ятої вечора. Тому час зустрічі вибрали після восьмої на околиці міста в будівлі кинутого складу. Першим прийшов Ботан. «Привіт! Радий тебе бачити?» – радісно вигукнув він Валентину. А потім озирнувся і запитав. «Я перший?» Зорін не встиг відповісти, як двері відкрив Марко Мезенцев з позивним «Монах», а слідом за ним зайшов Нікіта Страхов. З Нікітою Валентина пов'язувала давня дружба, ще за Фгану. Вони обнялися. Марко Нікіту не знав. Він взагалі мало цікавився людьми. Техніка. Ось його найкращі друзі. Зорін представив їх один одному. Марко, це Нікіта. Нікіта, це Марко. Бог в механіці. Він хотів продовжити, але почали підходити інші члени групи. І Валентин представляв їх один одному. Але багато з них були знайомі між собою. Останнім зайшов Данило Єсін з позивним «КОП» бо після контори він продовжив службу в міліції. Данило був веселим, у нього завжди була в запасі прикольна історія. «Ви тільки послухайте, що зі мною трапилося днями!» Усі з цікавістю оточили Данила, а він продовжив. Послали мене з напарником на центральний залізничний вокзал. Мала прибути дуже серйозна урядова делегація. Працівників контори в цивільному нагнали багато. Так ось, ходили ми вже години зодві, втомилися – і тут стався такий курйозний випадок. Пара ментів, а інакше не назвеш, вирішили відпочити. Один другому каже, а чому б нам не розслабитися з дівчиною? Я тебе з такою познайомлю, лялечка. Ну, подумали, а чому б ні? Сказано, зроблено. Дівчина, я вам скажу, вау. Він примружив очі, від чого вони перетворилися на дві маленькі щелинки. І хитренько так посміхнувся. Так ось. Повели вони її на верхній поверх. Один посадив на підвіконня і давай. Він так прикольно показав поступальні рухи, що всі дружно засміялися. Але Данило підняв руку, даючи зрозуміти, що розповідь ще не закінчена. І вони так захопилися, що звалили донизу квітковий горщик. Внизу пролунав характерний звук удару і зойк. Ну все. Хлопець зрозумів, це не горщик впав, а його погони злетіли з плечей. Данило знову скривився, показуючи складні ситуації. Всі не втрималися і голосно засміялися. І знову він зупинив сміх. Зі страхом він визирнув у вікно, а там… Він витримав паузу. На парапеті лежить людина зі снайперською гвинтівкою. Кілер по-модному. Удар горчика вирубив його. Добре, що так закінчилося, а не пострілом по комусь із делегації. Але такі непрофесійні дії – це провал операції. Ми так її готували, а якісь йолу помогли її звести на нівець. Утримати сміх було нереально. Всі так риготали, що сльози виступили на очах. Добре, всі зібралися. Почнемо. Валентин окинув присутніх поглядом. Я радий попрацювати з вами. Отже, до справи. Вступний інструктаж тривав годину. Деталі операції обговоримо пізніше. А зараз розходимось по одному. Зустрічаємось завтра тут, о 19.00. Звіримо, годинники», – сказав Зорін, і всі звично подивились на ліву руку, де у кожного була своя гордість. Нагородні годинники. Сцена 5. Ніч. Містичний і таємничий час. Десь у кабінетах Москви розв'язували серйозні питання. Але всі вони були про те, як зробити так, щоб тільки Росія була головною. І як не дозволити країнам, що дивом вирвалися з чіпких лап двоголового орла, залишитися залежними від неї. Донесення агента щодо України було тривожним. З хохлами ніколи не знаєш, як бути. Від них одні проблеми. Але й без них ніяк. У Москві у Головному управлінні контррозвідки не спали вже другу добу. Україна все-таки вирішила вийти з рубльової зони. Це катастрофа. «Судно готово выйти из Одессы». «В экипаже наш агент, работающий под прикрытием». Спивробитник почав свою доповедь. «Они направляются в Канаду. Мы разработали план по ликвидации судна на обратном пути». В Мировом океане в год терпят крушение около 600 суден. Поэтому исчезновение этого сухогруза не вызовет подозрений. Вы же знаете, в инсценировке несчастных случаев и катастроф нам нет равных. На тей пафосней ноте Донессы не завершилося. Але очікуваного ефекту не було». «Я бы на вашем месте не расслаблялся. Вы же знаете, кто занимается подготовкой этой операции. Поэтому каждый день в 20.00 я жду вашего доклада у меня на столе. Все, идите работать», – сказал начальник управления. У Киеве также не спали. У кабинете президента Украины Юрия Кириловича Мурчука сидів глава Национального банка Украины Вадим Гетьман и Леонид Савчук, глава СБУ, генерал-лейтенант. Президент порушил мовчанку. «Як проходить операція «Щит України»?» «Усе за планом. Судно зафрахтоване, екіпаж готовий до виходу». Леонід відповів коротко і лаконічно. «Гроші видрукувані та підготовлені до відправки», – додав Вадим Гетьман. «Хто ще знає про мету цієї операції?» Юрій Кирилович явно нервував. «Діаспори не ставили до відома, щоб не викликати зайвого розголосу. Нам це не потрібно. За останніми відомостями, російська сторона знає про мету операції і хоче нам перешкодити». Але ми вжили заходів. Доставку очолює один з найдосвідченіших співробітників нашого управління. Савчук закрив теку. Дякую. Не смію вас затримувати. Про всі зміни в цій операції доповідати мені особисто. Юрій Кирилович дав зрозуміти, що розмову закінчено. Він був обережною людиною і не любив приймати рішення самостійно. Позначався досвід партійної роботи. Там усе було зрозуміло. Є ЦК, який все вирішує і тільки надає інструкції до виконання. І все, Йди курсом партії і будеш у шоколаді. Незалежність – це круто, але чи хотів він її? Навіть зараз, ставши першим президентом України, він не наважувався чесно відповісти на це запитання навіть самому собі. Сцена 6. Тренування тривали два місяці. Дату було призначено – 19 серпня. Хлопці були у чудовій формі. І це радувало Валентина. Його хвилювали, як вони поводитимуться у рейсі. Майже два місяці треба буде перебувати у закритому просторі зі зброєю. Терпіння – не пресине м'язи. Його не натренуєш. Але спілкуючись з ними, він переконався, що з цим усе нормально. Вони можуть чудово тримати себе в руках. Тренування проводив Валентин. «Сьогодні відпрацьовуємо ведення ближнього бою. Без зброї. Ти, Нік, захищаєшся. А нападають?» – він обвів поглядом хлопців – «Марко і Данило». Антон налаштовував рацію. У його завдання входило відпрацьовувати аварійне підключення рації, яка вийшла з ладу. Він прийняв рішення вивести антенну на найвище місце будівлі. Розкрутив дроти, вхопив кінець одного зубами і став підійматися на дах. Залишилося вхопитися за виступ. Але нога зіслизнула, і він упав донизу. Всі припинили тренування і кинулися до нього на допомогу. Антон сидів блідий. Права нога була неприродно вивернута. Він ледве стримував стогін і намагався на обличчю зобразити усмішку. Вибачте, що так непрофесійно. Валентин оглянув ногу, кивнув Данилу і вийшов з ангара. Дійшов до першого ліпшого таксофона і набрав номер комутатора 2308. Першому у мене екстрена ситуація, треба терміново зустрітися. Парк плюс три і повісив трубку. Коли повернувся до хлопців, вони вже зробили шину на ногу Антону, і Нікіта погодився довести його до лікарні. Валентин сказав, «На сьогодні все. Зустрічаємося у вівторок. Рідним нічого не кажіть. Можна тільки попередити, що будете через пару місяців. Тому що вирішили з друзями підкорити Гімалаї. А тепер розходимося». «Так, ситуація погана. Радиста так просто не заміниш. Адже це не тільки спец з радіоелектроніки, а ще й перевірений боєць». У визначений час зустрілися з працівником відділу у Маріїнському парку. Що сталося? Валентин коротко доповів, а опонент задумався. «Так, ситуація погана, адже скоро їхати до Одеси. Але ситуацію можна виправити. Є у мене один боєць. Завтра з ним познайомлю. Молодий, але професіонал. Брав участь у складних операціях. А тепер йди, готуйся. Все йде за планом. Капітан судна чекає на вас». На тому і розійшлися.